leo nakuletea mchungaji Joseph Ngige kwa ajili ya makala muhimu kabisa neno litasimama ikiwa ni siku ya kwanza katika makala haya katika Juma hili. Mchungaji ukiwa karibu utaponyeza moja. Elinije kwako tuweze kubarikiwa na makala haya ambayo yanatuelekeza katika mwongozo huu wa kusoma Biblia. Mpendwa vile vile kabla nimleta mchungaji Ngige Ningependa kukufahamisha kuwa ah tunaendelea kubarikiwa moja kwa moja na vile vile makala haya yameletwa kwako mwafaka kabisa ili tuweze kujua maandiko kwa sababu kuna wakati ambao unakuja wakati wa njaa, si njaa ya chakula wala ni njaa ya neno. Ayabishi, hebu nimkaribishe mchungaji Ngige ili aweze kutuelekeza. Mchungaji Ngige karibu na wakati ni wako. Asante sana, asante sana mtumishi wa Mungu dugu ontiri Na kupata kwa usawa kabisa katika sehemu hii ya Washington na wasikilizaji wetu kila mahali ambaye mnatutegea asubuhi hii, jioni hii ama mchana wa leo. Tunachukua fursa hii kuwakaribisheni kwa moyo mkunjufu. Na kuambieni karibuni katika makara haya maalum, makara ya neno liita Na bila kupoteza wakati tunaingia moja kwa moja kumkaribisha yule mwenye hili neno ili aendelee kutubariki. Tunashukuru sana nyinyi mnao tusikiliza mkiwa mbali kutoka huko eh, eh, kutoka huko mashariki ya kati kutoka huko Buswana, Afrika huko kutoka kila mahali pembe zote za ulimwengu tunawakaribisheni sana na tubarikiwe zote na tuweze kusimama kama vile neno litakavyosimama siku hiyo ya kiyama tuweze kuonana uso kwa uso tukiwa katika hilo gali la wokovu kwenda nyumbani hivyo nawakaribisheni tumkaribishe Mungu kwa njia ya maombi tuombe Baba mtakatifu mtakatifu mtakatifu Mungu wetu nao sana wewe uliye na ukatuweka katika dunia hii tunakushukuru kwa ajili ya shughuri ulizoanza kushirikia mwanadamu tangu kuanguka dhambini na tunakushukuru kwa ajili ya teknolojia hii ya hali ya juu ambaye inatuwezesha kuwasiliana sisi watu wako wanaokupenda katika ulimwengu mzima. Tunashukuru kwa ajili ya radio hii yetu ya Abaguzi Global Radio. Na hivyo baba tunakuwa, tunakuomba uweze kuibariki na kuifanikisha wasikilizaji wetu kote ulimwenguni. Endelea kuwabariki na kuwafanikisha katika shughuli zao za kila siku. Nami kama mtumishi wako ukanitumie siku hii ya leo kama vile umewahi kunitumia siku zingine ili niweze kulitangaza hili neno kadri utakavyoniwezesha kwa njia ya roho wako mtakatifu. Baba tunaomba pia kwa mahitaji ambaye wasikilizaji wetu ienda ikawa wanayo Ebu uweze baba wabiguli mguni na mapenzi yako afanyike ya wote wanapoandaliwa kwa ajili ya siku kuu sakapokutana katika ile la gari la uokovu kwenda nyumbani. Tunapoanza kuwa pamoja nasi hadi tamasha na tunaomba kupitia kwa jina lake Yesu ambaye Bwana na Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen. Basi wapendwa tuliona jusi ya kwamba katika kitabu cha ja mwanzo kinaendelea kutuletea taarifa kwa urefu na kwa undani ikiendelea kutuonyesha jinsi Mungu anavyoshuhulikia wanadamu tangu mwanzo na mpango wake mahususi wa kuweza kusimamisha watu ambaye ni kanisa lake duniani kuendelea kumwabudu Despite kuwa na shida nyingi na vita kubwa kuelekea kuendelea hapa duniani. Tuliona baada ya Yakobo kuweza kunyakua uzalio wa kwanza kwa hila na kwa kumdanganya baba yake. Dugu yake Esau alighadhabika sana na akaamua kwamba baada ya baba yake kuaga angeweza kumua ndugu yake lakini mama kama vile alivyojua yeye ndiye aliyochangia sana hila hizi alipopata habari ya kwamba ndugu ya, mtoto wake mkubwa anataka kuua mtoto mdogo yakobo akamwendea isaka na akaendelea kuzingizia ya kwamba angependa huyu mtoto mdogo aende kwa mjomba yake rabani huko ili aweze kuoa huko maana wake waesao walikuwa wanamsia uchungu na ndipo uh, Isaka baba yake akamwambia ondoka ndo, uende pandoni huko eh, huko katika sehemu ya mashariki huko Elamu ukaweze kuchukua msichana huko kwa mjomba yako na akambariki na akamwambia atakuwa baba wa mataifa na mbaraka ya kwa Ibrahimu akaweza kumpea na ndipo basi tunaona kwamba Isaka kwa sababu uh, Isaka kwa sababu sasa anataka mtoto wake aende huko haka na akamwambia aondoka na ndipo ndipo wapendwa tunaona ya kwamba Yakobo akiwa na hofu juu ya juu ya ndugu yake akaondoka na tunaelezewa kama vile unavyojua ukiwa una uh, ogopa mtu hautaki hata ukutane na watu wengine wasija wakamualifu unapita njia gani hivyo tulimuona akipitia eh, katika vichaka kujificha asionekane wala ndugu yake asijue amepita njia gani na aliyavoid watu kwa njia nyingi na katika siku ya pili kamkuta mbali sana akiwa anarungu peke yake na ndipo basi hapo ndipo tunaona alipopumzika mstuni Akachukua jiwe na akaweza kuekelea kwa kichwa na ndipo tunaona ya kwamba pale alipolala ndipo Mungu amemsahau akaweza kujidhihirisha kwake alipofunguliwa mguni na akaona ngazi iliyotoka binguni. Na maraika walikuwa wakiteremsha, wakiteremka kutoka huko juu wakipanda na wengine wakipanda. Na akaweza kusikuona eh, Yesu mwenyewe akia ndiyo hii ngazi na akamzungumzia. Na Bwana kwa sababu alikuwa amesimama hapo mbele ni akamwambia mimi ndiye Bwana wa bwana wa, wa baba yako na baba wa Isaka na nchi hii nitakupatia wewe na uzao wako na akaambia uzao wako utakuwa kama vumbi ya ulimwengu na akaambiwa ya kwamba watafikili kila mahali duniani na dunia yote itabarikiwa kupitia kwake na kumwambia niko na pamoja na wewe hata vile unavyojiona uko uko peke yako hapa niko pamoja nawe kila mahali uendako nitakulinda na nitakurudisha katika nchi hii maana sitakuacha mpaka nitakapoweza kutimiza haya niliyoahidi na utaona baada ya kuonza ota ndoto ile aliamka asubuhi na akaona hapa pahali Panatisha sana akasema hapa ni nyumba ya Mungu na ndipo basi akasema ya kwamba Mungu akimlinda na akienda na kirudi salama kwa sababu sasa amehakikishiwa atakuja na ataweza kumrudishia Mungu sehemu ya kumi. na Bwana atakuwa Bwana wake na atakuwa yeye amejenga nyumba hapo hapo aliposimamisha lile jiwe. Na ndipo basi tukaona alienda zake mpaka inchi ya mashariki na akafika pale pale kizimani pale e, mnakumbuka vile Eliadha alipofika lakini wakati huo akiwa tofauti sana maana Eliadha aliyekwenda kutafuta mama yake alienda hapo akiwa na magamii anakiwa na, na utajiri mwingi lakini yeye alikuwa masikini. na hapo ndipo akaweza kukutana na Raeli na akamnywishesha mifugo ya baba yake maji aka na akamjulisha kwake yeye ni nani na Raeli akakimbia na akamwarifu baba yake na huyu kijana akakaribishwa nyumbani na ndipo basi hata kama alikuwa masikini kidichani a kwa muda wa mwezi moja alionyesha ye ee, ni mtu na Ndipo akaweza kupatana na, na, na mjomba wake afanye kazi kwa miaka saba ili apewe huyu mshtana aliyekutana naye kisimani Na aa, kwa neno linasema ya kwamba miaka saba ilikuwa ni kama siku moja kwa vile alivyompenda na alipoyompenda Raila na ikawadia wakati ambaye angeweza kumuoa raeli lakini kama vile nilivyowaambia ile unachopanda hicho ndicho utakachokivuna yeye alidanganya baba yake naye akadanganywa tanganyifu udanganyifu uliyeumiza moyo sana maana badala ya kupewa msichana aliyempenda aliweza kupewa rea na kwa sababu lea naye na baba yake walifanya njama hizi alipogundua asubuhi Biblia inatuambia alimwendea mjomba wake na akaambiwa hapa kwetu ni mpaka uoe mdogo mkubwa olewe, olewe na ndipo yule mdogo aolewe na ukitaka huyu mwingine pia sasa ufanye miaka saba na kwa sababu alimpenda huyo raeli na amepewa lea basi hana budi kufanya miaka mingine saba lakini mjomba wake akamwambia lakini pia Lea ni lazima akae aka naye. Na hakuwa na lingine basi akakaa na wote wawili. Na shida ikawa maana maha wa madada. waliweza kuwa ni kama eh, moto unaowaka wa kibiriti ndani ya nyumba ya Yakobo. Na neno linasema ya kwamba basi miaka 14 akafanyia hawa wada, hawa dada hawa wasichana wa Arabani na miaka mingine kama uh, fa, sita akafanya kwa njia ya kupata mifugo na biblia inatuambia kwamba waliendelea kushindana katika hali za hali mbaya sana na wakaweza kuwa ni shida kubwa na ndipo basi tuliona baadaye aliamua kutoka kwa mjomba yake na ndipo hapa tunataka kuendelea siku hii ya leo tuone mambo vile itakavyokuwa Kwa hivyo ninawakaribisheni katika makara ya leo ambaye tutaendelea kuangalia jinsi hali ilivyokuwa katika nyakati zile ilikuwa kila mtu anapotaka kuoa ni lazima atoe mahali aonyeshe ya kwamba angeweza kufaidi ama kutunza msichana wa mtu na hakuna mtu angepewa msichana bila kudhihirisha kwamba angeweza kumtunza lakini Yakobo kwa sababu na lorote alifanya kazi na hiyo ndio ilikuwa desturi katika nyakati zile. Na tunaona desturi hii ilikuwa ni maana sana. Maana siku hizi tunapoishi unaona mkijana anakimbilia kuoa na ye mwenyewe hata kujirisha chakula hawezi kujirisha analishwa na mama yake na anaenda kuoa kuleta msichana nyumbani. Tiku zile ilikuwa ni lazima uweze kuonyesha wewe ni mwanamume wa kuwa uko na mali ambaye ungeweza kutoa na ilikuwa pia baada ya kutoa mali na kuweza kujilisha ya kwamba kweli wewe ni ni ni ni, ni sujaa ambaye ni mwanamume basi katika harusi ile mali mahali yote uliokuwa umetoa tena mnarudishiwa mnaanza nyumba mpya lakini hivi ilikuwa pia katika nyumba hii ya ya Raban Baada ya huyu Yakobo kufanya kazi miaka saba ilikuwa baada ya harusi yale yote ambaye alikuwa amempatia Rabani ama Rabani aliyopata kwa mwaka kwa miaka hiyo saba ilikuwa inastahili kupewa Yakobo na msichana mke wake. Lakini Hakufanya hivyo maana alikuwa ni mtu mfimu, ni mtu ambaye alikuwa yeye ni mfifadi aliyependa kula tu vitu viatu na ndipo unaona ya kwamba? yakoba alipoweza fika alipoweza kuamua kuondoka hiyo unakumbuka katika katika kitabu cha mwanzo that 1 verse 28 ukiangalia chapter 31 38, mpaka 40 anamwambia miaka 20 nimekaa na wewe na wanyama wako nimewalu, nimewalinda na kuwatunza hakuna kitu kilipotea na zile zilio naluliwa na hawa, hayawani nililipa mimi maana ulindae na hata ikiwa imeibiwa mchana ama usiku mimi nilikuwa ninalipa usingizi ukanitoeka usiku mchana mimi nikachomwa na kwa ajili ya mali hizo zako. Na ndipo basi Rabani alikuwa ni mtu mfisadi sana. Anaonyesha alikuwa mchungaji mwema aliyetunza kondoo, aliyetunza mifugo, aliyeweza kuangalia. Na ya kwamba Yakobo alikuwa ndiye mchungaji mkuu katika uh, katika mifugo hii ya Rabani. Na ilikuwa ni lazima aiangalie mifugo usiku na mchana. Maana kila yeyote ambaye anapotea alikuwa yeye ndiye analipa. Na hivyo ndiyo unaona mchungaji mwema anatunza wa mifugo yake vizuri. Na ndipo unaona jina hili la Yakobo ama kazi ya Yakobo ilikuwa ni kazi iliyo uchungaji ambaye Mchungaji mwema angeweza alijilinganisha nao alipokuja katika habari njema ama Yesu Kristo tunaposoma katika habari njema Unapoangalia sasa Yesu nataka uweze kuona maana yake kila hadithi tunaoisoma hapa hatusomi tu ili tuweze kufahamu tu hiyo vile ndivyo ilivyotendeka lakini yote ni gospel hii ni habari njema inaoleta wokovu kila mmoja Yesu anapojilinganisha na watu wake baada ya dhambi wana, wanadamu kuanguka dhambini aliona ya kwamba watu wake wametweka na akaona watu wanaelekea kifoni kwa kuweza kuacha bingu aje duniani aweze kuwatafuta wale waliopotea nikawaambia ya kwamba ndipo unaona katika ile hali mifano yote aliyotoa kuna mfano mmoja ambaye unalenga wewe na mimi watu wa ulimwengu huu aliyosema katika kitabu cha Ruka ya kwamba mchungaji aliyekuwa na kondomia aliweza kupoteza mmoja naye kawacha wale tisaini na kenda Akaja kumtavuta yule mmoja na baada ya kumpata akamweka mabegani akaenda nyumbani akaandaa kalamu akawalika wageni wote waje washangilie maana kondoo aliyepotea amepatikana hivi ni vile atakavyofanya katika siku ile ambaye atakapokuja kuchukua watakatifu katika dunia hii, atawaita waulimwengu, dunia zile zingine zilioombwa ambaye hazikuanguka. Awaita awaambie njoni njooni tushangilie. Dunia iliyopotea sasa mikononi mwangu. Wapendwa wewe na mimi tutakuwa pale. Ndipo unaona ya kwamba anasema hivi. Katika kitabu cha ezekieri 24:16 Anasema hivi. Uh, ukiangalia katika kitabu cha Ezekielio hiyo uh, Ezekielio 20 uh, kumradi. 24:16 Anasema hivi. Nami nitatafuta waliopotea nitawarudisha Waliofukuswa nitawafunga Waliovunjika nitawalisha nitawatia nguvu wagonjwa na wanona wenye nguvu nitawaharibu nitawalisha na nitahukumu basi mimi nitariiokoa kundi langu wala hawata kuwa mateka tena nami na nitahukumu kati ya nyama na nyama hawata kuwa mateka mateka ya makafiri tena wala wala nyama mnyama nyama wa nchi hata wala bali watakaa salama Hii ni sauti ya mchungaji mwema Yesu Kristo anaosema sema vile atakavyoweza kutuokoa sisi kutoka dunia hii tukiwa tunalinganishwa na mwana kondoo kama vile Yakobo alivyokuwa na watunza wale mifugo wa akiwa mchungaji mwema na kifuako kuna wachungaji wengine waliokuwa chini yake hivyo Yesu naye ni mchungaji mwema na duniani ametuweka sisi pia tuwe wachungaji kila mmoja akimchunga na kumwangalia ndugu yake ana zote tuatunzaje kila mmoja wa ndugu yake kitabu cha Ezekieli 34 aya sita, mpaka na sita analeta mfano huo mzuri sana ambaye unatusaidia Hivyo ni kusema anawaita wana kondoo wote waje katika kundi lake anawaambia njoni katika kundi ling langu na yeye anasema katika mchana atakuwa kivuli chao ili wasiweze kuchomwa na jua na wao waweze kupata pumziko katika kitabu cha Isaia 6. anasema hivi Anasema ye atakuwa hema wazuia wasichomwe na jua na tena ye atakuwa mahali pa kukimbilia wakati wa tufani na mvua kwa hivyo Yesu kuangalia wanakondoo wake ambaye ni wewe na mimi ni jambo ambalo linalinganishwa na wakati Yakobo alipokuwa anafanya kazi hiyo ya uchungaji. Na anasema wanakondoo wangu wananifahamu. Na anaendelea kuatia nguvu na anasema ya kwamba hawataweza kufuata mgeni maana atawaokoa na hawajui sauti ya ya, ya ya mgeni mbali wanajua mchungaji wao ipo uh, kwa na wa Yesu na leo unaona kwamba wale wanaofuata neno neno ni sauti yake Bwana hata mwingine akileta neno kinyume na lile liloko ndani ya Biblia Hawatafuata hiyo watafuata ile iliyo katika neno la Mungu maana hiyo ndiyo sauti ya mchungaji mwema Yohana kumi, aya ya tano. Wageni hawatamfuata kabisa wana hawajui sauti za wageni Yesu akasema hivi Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya wana kondoo Ukiangalia katika Yohana kumi aya moja mpaka 14 Anasema mimi ndiye mchungaji mwema. Na anaendelea kusema Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya wana kondoo. Mtu wa mshahara ambaye si mchungaji na mkondoo si mali yake atawaacha kondoo wanapofuatwa na adui na kukimbia na yeye anakimbia kwa sababu yeye ni, ni mchungaji wa mta wa mshahara. Ni wangapi leo wachungaji wa mshahara ambaye ndugu na dada zangu katika ulimwengu mzima hasa katika ulimwengu wa Kikristo wameweza kuwapoteza watu wa Mungu katika doctrine ambaye hasiko ndani ya Biblia? Wangapi wachungaji wa mshahara wanaopoteza watu wa Mungu kwa sababu wao mradi tu wapate mshahara? Awajali kama hii neno litawasaidia watu wa Mungu kumwona Yesu atakapokuja ama litawapeleka wapi wao kazi yao ni mshahara Dipo neno linaendelea kutoaambia katika aya ya 15 Kama vile baba anijuavyo hivyo nami ninavyomfahamu Yesu anasema na ndugu na dada zangu Unajua wangu wale kwa, kwa ninajua nina yani Mungu anakujua na Mungu anajua Yesu na kwa sababu anato, alitoa toa uhai wake kwa ajili yako na wewe unajulikana Yesu ni mchungaji mwema na amepeana uchungaji huu kwa sisi ambaye ni wachungaji wa ulimwengu huu lakini je kama mchungaji unapotosa watu wa Mungu na kualisha vyakula ambaye aziko ndani ya neno ama unakaa katika neno ili watu wa Mungu wakule neno haijalishi kama litakuwa chungu katika kusikiswa. lakini hiyo ndiyo sauti ya mchungaji mkuu kwa ajili ya kuokoa wana kondoo alitoa uhai wake na hivyo yeye sie wa kuandikwa bali yeye ni mwenye kondoo. Unapoangalia katika kitabu cha Mwanzo kumi. aya 12, anasema mtu wa mshahara ambaye si mchungaji anakimbia wakati mbwa mwitu anapokuja, anaacha kondoo na kukimbia na, na, na, na mbwa mwitu anasawanya wana kondoo. Hivi ni kusema mtu ambaye analitoa neno kinyume na vile lilivyo ndani ya Biblia Huyu ni mchungaji wa mshahara na hajali wewe utafuata utaenda kuzimuni ama utaenda wapi yeye kazi yake ni bora ameweza kupata mshahara na wakati shetani atakapokuwa akihukumiwa kwa sababu wale wote ambao hawataweka hili neno ndani ya mioyo yao hili neno litakapokuwa likirudi kwao hawatarudi nalo lakini ikiwa umeweka ndee neno hili ndani yako litakapokuwa likihama kutoka dunia yani hii hapa lisahama na wewe Bwana asifiwe. Atendoa Mtumishi Petro anapozunguzwa maneno haya ya mchungaji anasema hivi. Ya kwamba walishe mwa, wachungaji mwalishe mwalishe wana kondoo wa Mungu. Pilishe kundi ambalo Bwana alikupatia. Wewe ni mchungaji unalisha kondoo unaliku kundi ambalo uko nalo kundi la watu wanaotafuta ukweli walishe ukweli Yesu akasema mtaujua ukweli na ukweli utawaweka huru lakini unapoendelea kualisha mapokeo ya watu wa ulimwengu huu watapotea na damu yako damu yao itaulishwa mkononi mwako katika waraka wa petero wa kwanza Ano aya ya 2 na 3. Lichungeni kundi wa wachungaji lilopewa lilopewana mikononi mweinjulu. Mlichunge kwa njia ya kuwapatia neno na kuweza kusimama kama vile neno linavyosimama. Haijalishi ni wangapi watasimama hivyo lakini waafishe kundi ulilopewa na neno la kweli ndipo usije ukawa wewe die bwana katika mili yao lakini uwe kielelezo kwa lile kundi mtumishi wa Mungu Paulo akasema maneno haya maana ni mazito tena ni amana hebu we muweze kujiangalia ukiangalia katika matendo ya mitume Ishirini haya 20 na nane. Anasema hivi. Katika 28 na anasema hivi. Jitunzeneni nafsi zenyu na wana kondo ambaye Bwana Roho Mtakatifu aliwapatia. Uweze kulisha kama vile Mungu alivyo linunua. Najua ya kwamba baada ya kutoka mbwa mwitu atakuja na eh a, a, mungu wa mwitu watakuja na watakapokuja ni wakali na wataliharibu kundi. kwa hivyo unaposimama katika neno hata mbwa mwitu utajua anapokuja haijalishi hata kama ye ni mchungaji anaweza kuwa anavaa ngozi ya mwana kondoo ndani yake ni mbwa mwitu na mbwa mwitu ni yule anaoongoza kinyume na neno la Mungu wapendwa na hivyo Mungu anataka tuweze kulipeana neno hili kama vile lilivyo. Katika Petro wa Kwanga, tano, anaendelea kuzidi kusema mulitunze kundi ambalo mulipea, mulipewa mlipewa na Mungu na kulisimamisha si kwa kurazimishwa, bali ni kwa kwa hiari kama vile Mungu anavyosema na sio kutaka pesa kutoka kwao kwa hivyo wale wachungaji wema kama Yakobo vile alivyo kuwa mwaminifu kwa rabani. wataendelea kulichunga kondoo la Mungu ambako kondoo wa Mungu ambao wametawanyika kote ulimwenguni kanisa la Mungu limeweza kununuliwa kwa damu ya Yesu na yeye anataka wewe na mimi kama wachungaji tuweze kutunza kondoo hii. na kuendelea kuwapatia hali ya kiafya ya kiroho kiafya ya mwili na kiafya cha mawazo na ndipo wakundi hili niweze kusimama likiwa ni limewekwa katika mkono wa wachungaji wadogo mchungaji mkuu anasema wachungaji wadogo tuweze kualisha na kulihubiri Neno. Na kila mmoja wenyu mjue ya kwamba tukiwa wachungaji, ya kwamba ni lazima tutapeana account ya kazi ambaye tulipewa. Na ataweza kudai kwa kila mchungaji wapi ile kundi ndogo niliyokupatia. Bila kundi nzuri ndogo niliyokupatia liko wapi? Na hapa ningependa tujue ya kwamba Labda ninapozungumza haya utadhania ya kwamba ni wale ni wale watu walio na madhehebu ndiyo ninazungumzia. La, ninazungumzia kila mmoja wetu tukiwa ni wachungaji. Maana wewe pia una kundi lilopewa na Mungu ndani ya nyumba yako. Ukiwa mzee wa nyumba kuhani mkuu, wewe unastahiri kutunza kundi lile kwa njia ya kualisha neno la kweli ndipo kitabu cha Yeremia 13:20 anaendelea kusema Inua macho yako e Yerusalemu Ukaweze. utazama hawa wanaokuja kutoka kaskazini Nawe utaulizwa wapi lile kundi lako ni wakati wa kuingia katika ile mji mpya Utaona watu wakitoka kila sehemu na ukiwa pale ikiwa baba ukiwa mama utaulizwa kundi lako liko wapi wewe ye ee yote atakao kuwa mwaminifu yako na kundi lake pale atasema mimi niko hapa na kundi ndio nipa Ndiyo hii e kwa hivyo mchungaji mkuu atakapokuja ataweza kuwapatia zawadi ndipo basi wapendwa ata una, una kupata taji ya utukufu atakapokuja mchugaji mkuu hivyo tunaona ukumbuka ya kwamba tuko katika hii adivi ambayo ni ya inatusaidia sana katika hali ya kuweza kufahamikiana na huyu mchungaji mkuu Yesu Kristo vile ye Yakobo alivyokuwa mchungaji mkuu katika lile kundi la mifugo ya Warabani alikuwa na wachungaji wengine wadogo lakini alikuwa anashughulika sana na wale wengine pia wadogo walishughulika vilivyo maana yake kama pia mdogo alikuwa anapoteza kondoo hivi hivi ilikuwa ye pia anaweza kudaiwa lile kondoo na mchungaji mkuu ndio atakavyofanya atakavyokuja na kuweza kudai haki, za, haki ya wanakondoo ambaye wewe na mimi ulipewa Yakobo neno linasema linasema hivi alipokuwa anaendelea kutunza wanakondoo aliweza kuchoshwa na huyu mjomba yake na akamwambia katika kitabu cha Mwanzo ishirini eh, Mwanzo 30, haya ishirini na tano na na ishirini sita ni niruhusu nirudi kwetu niweze kwenda kwa nyumba ya baba yangu. Nipe mke wangu na uweze kunipe watoto wangu mimi niondoke. Na tu, hapa tunaona ni wakati Mungu alipomwehemu Raieri akazaa Yusufu, yeye akamwambia, "Niruhusu niende kwetu na niende kwa nyumba yangu ya baba yangu, watoto yangu na nipe watoto wangu na vitu vyangu nilivyoku kutumiki yangu. Niende zangu kwa baba yangu." Lakini huyu mzee kwa sababu ya ufisadi aliyokuwa nao, akamwambia pana usieze kwenda na akamwambia hivi katika kitabu cha mwanzo 30 versus 27 nimefahamu ya kwamba katika mibaraka ambaye nimeipata nimeipata kupitia kwa Mungu wako kwa ajili ya Mungu wako nimefahamu kumbe unaweza kuwa mahali wapendwa na ukaweza kufanikisha watu wengine kwa ajili ya kumcha Mungu wa kweli Akamwambia yoo nimeona fadhili zako tulia Nina, ninajua na nimefahamu ninapata mibaraka hii yote kwa ajili yako Kwa sababu mifugo yake ilikuwa inaendelea kuongezeka kwa ajili ya huyu mtoto ambaye ameo kwake Unapoangalia katika kitabu cha Genesis 30:29 Yakobo akamwambia ndiyo, ulikuwa na kidogo tu wakasi nilipokuja lakini sasa umekua na nyingi sana Bwana amekubaliki. na mimi sasa wewe kwa vile unaendelea kubalikiwa, mimi mambo yangu nitakuja kuyaangalia nini wewe umefanikiwa ndiyo wewe unaendelea kuwa na mivigo mingi mimi nyumba yangu nitaangalia ni nini hebu niruhusu niondoke na mimi niende nitafute mambo yangu ndipo basi ye akamwambia niambie unataka nikulipe namna gani na, na wakapatana ya kwamba Yakobo ya kwamba ni mimi sitaki unilipe nataka zile mbuzi watakaokuwa kuwa wana madoa doa hawa waweze kuwa ni wangu mifugo itakayokuwa na madoa doa iweze kuwa ni yangu na hiyo ile ambaye ni rangi moja iwe yako na akakubali na ndipo tunaona Mungu akaendelea kuongeza mifugo ile iliyokuwa na madoa doa na huyu Rabani kwa ufisadi Akafika mahali akamwambia ya pana yangu ndiyo hiyo iko na madoa yako ni hiyo nyingine akabadilisha ile agano walioagana naye alilibadilisha mara kumi Kwa sababu kila mahali ya Yakobo alipoingizwa Mungu alikuwa mahali pale na Mungu alikuwa anaendelea kumbaliki. Rabani akaendelea kuona huyo kijana anaendelea kufanikiwa na amekuwa na watumwa na, na amekuwa na mangamia na punda na kila kitu aliyokuwa nacho. Niangalia katika kitabu cha Mwanzo 30 aya 44 na satu Akazidi akawa na wanyama wengi na watumwa na wageni na punda. Na hapa tunaona pia huyu mzee Rabani alikuwa pia na watoto wake. Na wakaona huyu ambaye ni ni ni ni ni, ni, ni, ni kazi wao. Ameendelea kuongezeka sana na ndipo wakaanza kumchukia wakisema hii mali yote ilikuwa ni ya baba Yesu. Kitabu cha Mwanzo moja aya ya kwanza mpaka ya pili. Wakaanza kusema ya kwamba angalia huyu amechukua mali ya baba yetu yote na kwa ajili ya vitu vya baba yangu ametajirika namna hiyo naye rabani akashikana na watoto wake na akaanza kuangalia yakobo kwa macho mengine unajua wakati wowote mtu anapokuangalia na macho isiyo sahili unaelewa akaelewa huyu mtu hanipendi ndipo katika kitabu cha mwanzo 31 akaona kweli wameshikamana na ni kwamba hawampendi sasa ni kwa nini mpendi maana kila anapobadilisha Mungu anabariki pale ni najifundisha jambo moja hapa ya kwamba kumbe unaponyenyekea katika mkono wa Mungu uliohodari kwa njia zozote zile lakini you should never compromise kweli na uongo. Unaposimama katika neno, Mungu anaendelea kukufanikisha katika kila utendako. Ndipo basi katika kitabu kile cha mwanzo na moja. Mungu akamzungumzia ya kobo katika haya ya tatu. Anasema nini yaova? Bwana akamwambia Yakobo, "Ondoka weze kwenda katika nchi ya baba yako. nami na nitakuwa pamoja nawe." Katika Genesis seventeen mpaka 21, wakati huu Yakobo alipokuwa anaona maono haya, Huyu naye ravani akawa ameondoka. Ndipo Yakobo akaona huli ni wakati mzuri wa kuweza kuondoka. Na Biblia inasema akachukua mali yake yote na akaweza kuchukua na mawake zake na kila kitu akaweza kuondoka. Rabani alikuwa hayuko. Hivyo akachukua nafati akaondoka kenda aramu akaondoka akielekea nyumbani. Maana huyu mjomba yake alikuwa ameenda kukata manyoya kondoo zake. Na dipo akamwadaa akaondoka kwa sababu hakuwako yako. Maana alijua akiwako kubali Akatoroka akakimbia na jamii yake. Lakini ninajua ya kwamba wakati alipokuwa na panga hivi aliwaalifu wake zake. Na wake zake wakamwambia, "Huyu baba yangu alichukua ali, alituuza na amechukua mali yetu na amekula." Ni mali gani walikuwa wanasema? Kwa sababu ile mali Yakobo alikuwa ametoa ilikuwa baada ya wao kuolewa irudishwe kwao lakini baba yao walikula hakuarudishia akamwambia wakamwambia fanya vile Mungu anakuambia na akatoka na, na baada ya siku tatu Biblia inasema Rabban akajua ya kwamba wametoroka na akachukua jeshi ili waweze kuwafuata na depo akaondoka na depo neno lingasema yakobo Mungu kama vile ya yakobo angekuwa pamoja naye na e. ndipo na basi akawafikia siku ya saba na akaweza kuzungumza na huyu kijana akamwambia sasa nimekupata Bona umechukua watoto wangu kama watu waliochukuliwa na upanga na isipokuwa usiku niliweza kuzungumziwa na Mungu wa baba zenyu akaniambia nisikugee ningekuwa ninge Kwa hivyo Mungu alie ya kobo ya yapomba ningekulinda wakati Rabani mjomba yake alipowapata aliweza kuzungumza na Rabani usiku akamwambia umekuja na silaha na jeshi kubwa lakini huyu mtu wangu usidhubutu kumvuga hivyo ni kusema aksi mlazimishe kamwe kurudi na kweli unapoangalia katika one haya ishirini na sita yeye alikuwa ameshika mali ile ambaye angerudisha kwa ajili ya wasichana wake na hivyo sasa anataka kuambia tena waweze kuwa watumwa Mungu akaiintervene. Lakini yeye badala anaza yakuja kulete fujo. Anamuuliza, mbona umekimbia kwa siri. asili. Siungeniambia niweze kuwabushu hawa watoto wangu?" Lakini hiyo haige kuwa hivyo. Na Yakobo akamuelezea katika kitabu ya yeah, Genesis 21:42 Isipokuwa hmm. isipo Mungu wa baba yangu wa ibrahimu na Yakobo amekuwa pamoja nami si wewe tu guli Mimi nimefanya kaa nimekaa kwa miaka ishirini miaka 14 nimefanyia tu hawa wasiana wako miaka sita umendanganya mara kumi Isipokuwa ni Mungu ameliingilia ungeniondoa kwa kaburi. Na hangeweza kukataa jambo lile maana ilikuwa ni ukweli mtupu. Na Ndipo basi Biblia inasema Mungu aweze kuwa pamoja na atulide, atutunze Biblia inasema wao waliweza kupatana na walipopatana Wakaweza kuwa na karamu huko huko mwituni milimani na baada ya kuikua na karamu ndipo wakaweza kutoa agano ambalo biblia inasema waliagana vizuri na asubuhi mm, yake biblia inasema ya kwamba akaondoka na katika kitabu cha mwanzo moja. Ukiangalia katika aya ya hamsini na moja. Upaka hamsini mpaka tatu. dabani akamwambia nimeweka hii nguzo hapa ya kwamba hakuna siku utapita hapa ukija kwangu kupigana na mimi na mimi sitapita hapa nikija kupigana na wewe na ndipo basi wakaweza ku, ku, kuandika mkutaba ama agano na Mungu awe Mungu na, na wakaa juu ya Mungu wa baba ya waibrahemu wa isaka na Mungu wa baba ya rabani na kutoka hapo watoto wa Mesopotamia na Ibrahimu na watoto wa Ibrahimu hawezi kupata sasa hadithi ya hawa watu tena hapa walipowaachana ndipo wakaachana yakobo akaenda kuabudu Mungu wa kweli na hawa watu wa mashariki mpaka sasa hatu hatuwezi kutresh mambo yao wakimrudia Mungu ama wakikaa kwa Mungu ilipotea namna hiyo. Kwa hivyo wapendwa hapa ningependa tujue jambo moja, ya kwamba Mungu wetu anatuita kutoka kule sisi tuko na ana mpango mahususi wa kuweza kutufanya kuweza kujua ukweli. Bipoa Yesu akasema, ye akiwa mchungaji mwema, anatuita kutoka inti zote za ulimwengu, anatuambia tuachane na miungu yetu, anatuambia tuje kwake mchungaji mwema, na anatuambia ye ataturisha katika mbonde ambalo lina maji mororo na majani mororo na anataka kutufanya kundi moja itakaro kuwa na mchungaji moja itakaroandaliwa kwa ajili ya kurudi kwake Yesu Kristo liposa unaona radio hii yetu ya baguzi crob radio inaoneza neno hili kwa kila kabila kila lugha kila jamaa sote tunaitwa katika mwito mtakatifu tuje kwake mchungaji mwema naye atatufanya kuwa kundi moja kanisa ambalo Nina familia ya watu wa Mungu wanaojiandaa kwenda mgogoni yenda ikawa umesongwa na mambo hapa na pale na kiasi kwama hata labda umeacha mchungaji mwema unajaribu kwenda kujitafutia mambo yako asubuhi hii jioni hii ya leo mchana huwa leo Bwana anakuita, anasema, njoni kwangu yote mnaosumbuka. Na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Jifungeni nila yangu maana nila yangu ni nyepesi. Yesu anakuita, Yesu ananiita. Ji. Ungemwambia leo niko hapa Bwana. Nishike mkono na, na utembee nami ikiwa hilo ndilo ombi lako ningekusii mtende popote pale unapoendelea kutegea na kusikiliza sauti hii ya neno ujue neno litasimama na ukisimama na neno hata wewe utasimama baadamu neno litasimama tuombe baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa kuwa wewe ni mchungaji mwema na tunakushukuru kwa sababu umetuonyesha juu ya ukweli wa mambo vile inavyoendelea na vile unavyowashirikia watu wako Yakobo hata kama alifanya zambi ya kumdanganya na kumhadha baba yake kuchukua ibaraka ambayo ulikuwa already umeahidi itakuwa yake akaichukua kwa hila tunaona ameteseka sana lakini haukumsama haukumsahau sisi nasi bwana tumesumbuka. Tunabebana na mizigo yetu. Na leo unasikikia sauti yako ikituita. Jioni kwangu nyinyi nyote mnaosumbuka. Nasi tunakuja kwako. Kila mmoja ambaye ameamua moyoni mwake siku hii ya leo. Kuja kwako na kukuletea mizigo yake. Ee bwana ichukue na ukamfumzishe. Ukampe amani na furaha isiyo na kifani ajili ya kutoa maisha yake kwako nami kama mtumishi wako inawaweka mkononi mwako ukawabariki na ukabariki kila wanalo litenda wanapotoka na wanaporudi hebu mbaraka yako ikawe juu yao na mwishowe waingie pamoja nasi katika ufalme wako utakapofuja bariki radio hii yetu ya habaguzi bariki blogger on TV bariki wote wanaoshirikika na mapenzi yako yaweze kufanyika neno lako likisimama na wao pia pamoja nasi usimame vivyo hivyo katika jina la Yesu tumeomba amen. Amen. Asante mchungaji Joffrey Geoffrey Ngige sana. Aa, kwa makala maalum kutoka kule Seattle Washington makala ambao anakujia mpendwa kila siku ya Jumah. Naamini kuwa umebarikiwa na makala haya ya shiku ileo. Ukiwana okay, wana jambo usikose kose kutuandikia moja kwa moja ama kumpata mchungaji Geoffrey Ngige katika nambari 253 213 6060 na nambari yake ya simu ni 253 213 6060 na ndani ya abaqshekglobalradio.com Majinangu ni Aurina Untili. Katiza mati siku leo katika sehemu hii ya kwanza. Tunawachilia moja kwa moja wanaingia hewani ndugu mpendwa ni wana mshikamano mano kutoka kule Shemsa yetu wakija na wimbo wao hewani. Wanauliza ni nani Yusufu okati yetu. Aya tubarikiwe. kietu ni ndani ndani muaminifu wakati wote atakaye ya imani hata kufa anapojaribuwa ati wote atakaye tete ya hata kufa anapojaribuwa moyo wetu wa aminifu wa kweli kweli usimowa Wa kuamini sifa ya Yusufu ni hata